Arthur C. Clark Delfinek szigete Johnny Clinton mélyen aludta, amikor a légpárnás hajó sebesen haladt előre odalent a völgyben, a régi út elágazás mellett. A sípoló egyáltalán nem zavarta Johnny éjszakai nyugalmát. Kicsikora óta megszokta. A XXI. században bűvös hang volt ez minden srác számára, mely távoli országokról mesél, és furcsa rakományokról, melyeket az első szárazon és vizen egyformán könnyedén mozgó hajók szállítottak. Nem, a légcsavarok ismerős döbörgésére Johnny már nem ébredt fel, legfeljebb álma lesz kicsit nyugtalanabb. Most azonban hirtelen megszűnt az úgás. Itt a szárazföldet átszelő 21-es számú autópálya közepén. Erre már Johnny is felült az ágyában, megdörzsölt a szemét, és feszültem fülett az éjszakába. Mi történhetett? Lehetséges, hogy az egyik szárazföldi járat éppen itt álljon meg, 400 mérföldre a legközelebbi állomás helyétől. Nos, egyet tehetett, ha meg akarta tudni, mi történt. Egy pillanatig habozott ugyan, mert nem volt ínyire szembenézni a téli aztán összeszedte bátorságát, takarócsavart csavart maga köré, óvatosan kinyitotta az ablakot és kilépett az erkére. Gyönyörű tiszta éjszaka volt, a hold sárga fénye bevilágította az alvóvidék minden zegzugát. A ház déli oldaláról Johnny nem láthatta az út elágazást, de a régi módi épületet körbefutó erkélyen pillanatok alatt átlopozhatott az éjszaki oldalra. nénye és unokatestvére hálószobája előtt fokozott óvatossággal haladt el, nagyon is jó tudta, mi történne, ha felébreszteni őket. A ház azonban Némán aludt a téli éjszakában, és kellemetlen rokonai közül egyik sem moccant, amikor lábujjhegyen elment az ablakok előtt. A következő percben aztán már el is felejtette őket, mert kiderült, hogy nem álmodott. A légpárnás hajó maga mögött hagyta a széles út elágazást, és néhány száz méternyire az autópályától villogó lámpákkal mozdulatlanul feküdt a földön. Johnny teher szállítónak vélte, mivel csupán egy megfigyelő fedélzete volt. Az is csak egy részét képezte a 150 méter hosszú járműnek. Johnny magában önkéntelenül is egy óriási vasalóhoz hasonlította a hajót, csak hogy ezen hosszan tifogantyú helyett egy keresztirányú, áramvonalas híd volt a hajó orrától körülbelül 50 méterre. A híd fölött vörös vészfény villogott, figyelmeztetve minden más, esetleg arra vetődő hajót. Valami baj történhetett vele, gondolta Johnny. Vajon meddig marad itt? lesz -e annyi időm, hogy oda rohannyak és igazából megnézzem? Soha sem látott légpárnás hajót közelről, leállítva pedig még egyet sem. Messziről sokat látni belőlük, amikor óránként 300 mérföldes sebességgel zúgnak tovább. Pillanatok alatt határozott. Tíz perccel később, miután magára kapkodta a legmelegebb ruháit, óvatosan kinyitotta a hátsó ajtót. Amikor kilépett a fagyos éjszakába, nem is sejtette, hogy utoljára lépi át e küszöbét. De ha sejtette, se bánta volna. Amint Johnny feléje közeledett, a hajó egyre hatalmasabbnak tűnt. Pedig még a nyomába se jöhetett azoknak a százezer tonnás óriás ulaj- vagy gabonaszállítóknak, amelyek néha sűvítve szágódottak keresztül a völgyön. Ez mindössze 15-20 ezer tonnást lehetett. Orrán kisé megfakult felírás. Santa Anna, Brazília Johnny még a holdfényben is megállapította, hogy a hajóra igencsak ráférne némi festék és egy általános nagy takarítás. Ha a motorok is ugyanolyan állapotban vannak, mint a kopott és foltozott hajótest, akkor érthető ez a kényszer pihenő. Az életnek leghajlányabb jelesen mutatkozott, amikor Johnny körbe a megfeneklett szörnyet. Ez azonban nem lepte meg, a teherszállítók mértékben automatizáltak, és lehetséges, hogy ennek a típusnak a kezeléséhez is talán elég tíz ember. Márpedig, ha így van, akkor valószínűleg mindannyian a motorházban vannak, és a hibát keresik. Mivel a légsűrítők leálltak, a Santa annak mozdulatlanul pihent hatalmas, összelapult légpárnájuk. A légpárnákat határoló gumilemezek végigfutottak a hajó teljes hosszán, és, amint Johnny elhaladt mellettük, kiugró falként meredtek föléje. Néhány helyen a hajótestbe vált lépcsők vezettek a földtől körülbelül 6 méter magasan nyíló bejáratokhoz. Johnny elgondolkodva figyelte ezeket az ajtókat. Minden bizonyal zárva vannak. De mi lesz, ha ő mégis felmegy a fedélzetre? Egy kis szerencsével talán lesz ideje alaposan körülnézni, mielőtt a legénység elkapja és kidobja. Ilyen alkalom az életben csak egyszer adódik, és sohasem bocsátaná meg magának, ha elszalasztaná. Egy percig sem habozott tovább, megindult fölfelé a legközelebb eső létrán. Mikor már körülbelül négy méterre volt a földtől, eszébe jutott valami, és egy pillanatra megállt. Már későn. A kérdést eldöntötték helyette. A hatalmas domború fal, amelyhez Johnny úgy tapad hozzá akár egy légy, váratlanul remekni kezdett. Dühöngő tornádóhoz hasonló, harsogó dübörgés törte meg az éjszaka csendjét. Johnny lenézett. A hajó alól földarabok, kövek, fűcsomók spitzeltek szanaszét, amint a Santa annak nehézkesen megemelkedett. Már nem fordulhatott vissza. A hajó alól kicsapó légörvény úgy elfújna akárcsak egy torpihét. Egyetlen módja volt a megmenekülésnek, ha feljut a fedélzetre, mégpedig mielőtt a hajó elindult. Arra nem is mert gondolni, mi történik akkor, ha a bejáratot zárva találja. Szerencsére a vasajtón, amely egy gyengén világított folyosóra nyílt, elmozdítható teszt talált. Egy pillanattal később Johnny már biztonságban volt a Santa Anna belsejében. Megkönnyebbülten sóhajtott fel. Amint becsukta az ajtót, a légsűrítők sívítása tompa dübörgésé halkult, és Johnny érezte, hogy a hajó megindul. Ezzel megkezdte utazását egy ismeretlen cél felé. Erre a gondolatra szinte még a szívverése is elállt a rémülettől, de aztán rájött, hogy nincs mitől félnie. Megkeresi a parancsnoki hithoz vezető utat, és ott szépen elmagyarázza, mi történt. A legközelebbi állomáson pedig majd kiteszik. A rendőrség segítségével néhány óra alatt újra otthon lesz. <tos> – Otthon. – De hiszen neki nincs is otthona. Valójában sehová sem tartozik. Tizenkét évvel ezelőtt, amikor még csak négy éves volt, egy légi szerencsétlenség következtében elvesztette a szüleit, és azóta apja nővérénél lakik. Márta néninek is megvolt a maga családja, és nem őrült túlságosan az új gyereknek. Elviselhetőbb volt a helyzet, amíg a vidám, pocakos James bácsi élt. Halála óta azonban Johnny számára egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy idegen házban lakik. Miért is kellene visszamennie? Legalábbis, amíg nem kényszerítik. Ilyen alkalom sem adódik még egyszer. Minél tovább elmélkedett ezen, annál inkább arra a meggyőződésre jutott, hogy a sors keze van a dologban. Megnyitott előtte egy utat, és ő azon végig fog menni. Legelőször is rejtek helyet kell keresnie. Ez nem nagy gond ekkora járműve, de sajnos halvány sem volt a Szanta Anna belsejéről, és ha nem elég óvatos, még belebotlik a legénységbe. Talán a tér lenne a legbiztonságosabb, nem valószínű, hogy bárki is bemenne oda, amíg a hajó úton van. Mmm, – Akár egy tolvaj, olyan vagyok, – gondolta Johnny, és felfedező útra indult. Hamarosan teljesen eltévedt. Úgy rémlett már mérföldeket gyalogolt homályos folyosókon és átjárókon keresztül, csigalépcsőkön fel, függőleges létrákon le, tolóablakok és rejtélyes felirásokkal ellátott ajtók mellett. Egyszer vette is a bátorságot, és benyitott az egyik ilyen ajtón. Egyszerűen nem tudott ellenállni a gépház felirásnak. Óvatosan részni nyitotta csupán, a mélyben egy turbinákkal és kompresszorokkal felszerelt óriási teremtárult eléje. Hatalmas légvezetékek, vastagabbak, mint egy ember, hálózták be a termet, viszintes és függőleges irányban, és vad hurikánhoz hasonló sívítésre megtette meg Johnny dobhártyáját. A szemközti falat műszerek és ellenőrző készülékek borították. Az előttük álló három ember olyan elmerülten figyelte a berendezéseket, hogy Johnny teljes nyugalomban leskelődhetett. Elvégre több mint 15 méterre álltak tőle, és aligha vehették észre, hogy valaki résnyire kinyitotta az ajtót. Nyilvánvalóan tanácskoznak, jó részt jelekkel, mivel ekkora zajban lehetetlen volt beszélgetni. Johnny hamarosan rájött, hogy itt sokkal inkább vitáról, mint sem tanácskozásról van szó. A férfiak hevesen gesztikuláltak, egyre a mérőműszerekre mutogattak és sűrűn vonogatták a vállokat. Végül egyikük egy mosom kezeim mozdulattal széttárta a karját, és méltóság teljesen kivonult a gépteremből. A szanta annak nem valami szerencsés hajó. Néhány perccel később Johnny talált egy rejtek helyett. A hat négyzetméternyi kis raktárszoba zsúfolva volt mindenféle áruval és csomaggal. Amikor Johnny látta, hogy minden egyes címzés Ausztráliába szól, már tudta, hogy jó ideig biztonságban lesz, és hogy nagyon-nagyon messze távolodik majd hazájától. Ugyan, kinek jutna eszébe bejönni ide mielőtt a hajó, keresztül szelve a csendes óceánt, át nem jut a világ másik oldalára. A ládák és podgyászok között Johnny helyet csinált magának, majd egy megkönnyebbül sóhajjal leült a földre, és hátát neki támasztotta az egyik, Vanderberg vegyészeti RT feliratú csomagnak. Fogalma sem volt, mit jelenthet az az RT. Mielőtt azonban rájött volna, hogy a részvénytársaság szó rövidítése, az izgalom és a kimerültség levette a lábáról, és mély álomba zuhant a kemény fénypadlón. Amikor felébredt, a hajó éppen állt. Ezt azonnal megállapíthatta, mivel csend volt körülötte, és megszűnt a vibrálás. Johnny az órájára nézett. Öt órája van már a fedélzetem. Ez alatt, feltéve, hogy nem állt meg közben, a Santa Anna megtehetett vagy ezer mérföldet. Valószínűleg a csendes óceán valamelyik nagy kikötőjében vannak, és amint befejezik a rakodást, már is nekivágnak az óceánnak. Ha most nyakon csípik, hamarosan vége a kalandnak. Legjobb, ha a helyén marad, amíg a hajó el nem indul, és messze kint nem jár a vizen. Onnan már bizonyosan nem fordulnak vissza, hogy partra tegyenek egy 16 éves potyautást. Erősen megéhezett és megszomjazott. Előbb vagy utóbb mindenképpen szereznie kell valami élelmet és vizet. A szanta Anna talán napokig is itt vesztegel, akkor pedig el kell hagynia a rejtek helyét, ha nem akar éhen pusztulni. Elhatározta, hogy nem gondol az evésre, bár ez nehezen ment, mert épp el reggeli idő volt. Johnny azzal bíztatta magát, hogy a nagy kalandkeresők és felfedezők ennél sokkal nagyon megpróbáltatásokat a csi elviseltek már. Szerencsére a Santa Anna csak egy órát töltött az ismeretlen kikötőben. Hmm, csak hogy, végre. Johnny érezte, hogy a padlón remegni kezd, és meghallotta a légsűrítők süvítését is. Határozottan érezte az emelkedést, amint a hajó elszakadt a földtől, majd újabb abrázkodás jelezte, hogy útnak indultak. Két óra múlva, gondolta Johnny, már jócskán kint leszünk az óceánon. Ha csak nem tévedtem, és valóban ez volt az utolsó szárazföldi állomás. A tőle telhető legnagyobb nyugalommal várta ki a két órát, aztán határozott. Most már nyugodtan felfedheti magát. Kise izgatottan indult el a legénység felkutatására, és remélte, hogy végre ehet is valamit. Igen ám, de nem volt olyan egyszerű körbejárni a hajót, mint képzelte. A szanta annak kívülről is hatalmas volt, belülről pedig egyszerűen óriásinak tűnt. Johnnynak már kopogott a szeme az éjségtől, és még mindig nem látott sehol egy teremtett lelket. Aztán mégis talált valamit, ami határozottan felvidította. Egy kerek ablakot. Onnan végre megnézhette, mi is van odakint. Sok látnivaló nem akadt, de az éppen elég volt. közel távol semmi, csak szürke, tarajos hullámok. Szárazföld sehol. Mindenütt csak sebesen tovasuhanó víz. Johnny most látta életében először az óceán. Eddig a szárazföld belsejében élt a terméketlen arizóniai sivatag farmjai és Oklahoma újonnan telepített erdei között. A hatalmas, vad és zabolátlan látványa csodálatos volt, de egyben kicsi félelmetes is. Csak állt és csodálkozva bámult ki az ablakon. Igyekezett fölfogni a tényt, hogy valóban sebesen távolodik szülőföldjétől egy számára teljesen ismeretlen ország felé. Most már nincs visszaú. Az élelem kérdése egészen váratlanul oldódott meg, rábokkant ugyanis a mentőcsónakra. A hét és méteres teljesen zárt mentőcsónakot a hajó egyik szelvénébe sűlyeztették, amely úgy nyílt, mint egy óriási ablak. A csónak kis hajódalun függött, melyek vízrebocsátáskor kifelé fordultak. Johnny nem tudta megállni, hogy benne másszon a kis csónakba, és a legelső, amit észrevett, egy láda volt. Rajta a feliratozás. Biztonsági élelmiszer tartalék. Rövid lelki tusa után neki látott jó, azért majszolta a kétszer sültet és valamiféle darált húst. Egy tartály meglehetősen rozsdás vizével eloltotta szomját, és mindjárt sokkal jobban érezte magát. Persze luxus utazásról szó sem volt, de egyelőre úgy érezte, el tudja viselni a megpróbáltatásokat. Korábbi tervét rögtön meg is változtatta. Semmi értelme, hogy felfedje magát. Egész idő alatt jól elrejtőzhet, és az út végén egy kis szerencsével észrevétlenül kisétálhat a száraz földre. Mi lesz aztán? Arról fogalma sem volt. Ausztrália azonban nagy ország, és majd csak lesz valahogy. 24 órára elegendő élelemmel, ennél tovább csak nem tarthat az út, Johnny visszament búvóhelyére, és megpróbált pihenni. Hol elbóbiskolt, hol meg az óráját nézte, és megpróbálta kiszámítani, merre járhatna. Kíváncsi volt, vajon kikötneke Havajon vagy más csendes óceáni szigeten, de remélte, hogy nem. Minél előbb szerette volna elkezdeni új életét. Egyszer vagy kétszer eszébe jutott Márta néni. Vajon bánkódik-e, amiért ő elszökött? Hát nem valószínű, de abban biztos volt, hogy unoka testvére nagyon is örül, hogy megszabadult tőle. Egyszer, ha majd gazdag és sikeres ember lesz, meglátogatja őket, hogy csak lássa az ábrázatukat. Még inkább kíváncsi lesz az osztálytársai arcára, főleg azokért, akik alacsony termete miatt több magnak csúfolták. Majd megmutatná nekik, hogy az ész és az akarat sokkal fontosabb a puszta erőnél. Jól esett átengednie magát a képzelet szárnyalásának, amely szép lassan álomba ringatta. Mielőtt végképp elolult volna, váratlanul véget ért az utazás. A robbanás nyomban felébresztette, és néhány másodperc múlva érezte az erős lázkódást, amint a szanta Anna az óceánba süllyed. Kialudtak a lámpák, és Johnny teljes sötétségben maradt. Még soha életében nem érzett ilyen eszeveszett, őrült félelmet. Remegett a lába is a mellére nehezedő nyomástól, alig kapott levegőt. Úgy érezte megfullad, ami valóban bekövetkezhet, ha nem tud kiszabadulni ebből a kelepcéből. Meg kell találnia a kiutat. De a helység tele volt ládákkal és csomagokkal, és mielőtt tapogatózva botladozott közöttük, teljesen elvesztette a tájékozódási képességét. Hasonlóan a lidérces álmokhoz, amikor az ember hiába próbál elfutni, nem sikerül. Csak hogy ez nem volt álom, hanem nagyon is az igazi valóság. Neki ütközött valaminek, de a fájdalom és az ilyetség legalább visszadta lélek jelenlétét. Semmi haszna belőle, ha elvesztél a fejét és össze-vissza botorkál a sötétben. A legcérszerűbb, ha mindig csak egy irányba halad, amíg falhoz nem ér. Aztán már tapogatózva eljuthat az ajtóig. A terv kitűnő volt, de a zsúfott helyiségben egy örökké valóságnak tűnt, amíg végre megérintette a sima fényfelületet, a kamra falát. Ezután már könnyen ment minden, és amikor felrántotta az ajtót, kis hián felkiáltott örömében. Azt hitte, hogy a folyosó is teljesen sötét, de tévedett. A lámpák ugyan kialudtak, de a szükségvilágítás halvány kékfénye mellett könnyen tájékozódhatott. Ekkor megérezte a füstszagot, és rájött, hogy a Santa annak kigyulladt. Azt is észrevette, hogy a folyosó sem áll már erősen lejt a hajó tatja felé, ahol a gépek vannak. A robbanás valószínűleg megrongálta a hajótestet, és utat engedett a víznek a hajó belsejébe. Talán nincs nagy baj, de erről nem volt meggyőződve. Egyáltalán nem volt bíztató, ahogy a hajó az oldalára dölt, nem beszélve a hajótest baljós recsenéseiről. A tehetetlen jármű kellemetlenül forgott, hánykolódott, és Johnny furcsa nyomást érzett a gyomratáján, amiről feltételezte, hogy tengeri betegség első jele. Megpróbált nem törődni vele, és igyekezett arra összpontosítani figyelmét, hogyan menthetni az életét. Ha sűlyed a hajó, akkor a lehető leggyorsabban meg kell találnia a mentőcsónakot. Mindenki más is így tenne. A legénység bizonyára meglepődik a pluszutastól, de Johnny bízott benne, hogy neki is jut még hely a csónakban. De vajon hol van a csónak? Csupán egyszer jártott, és már biztos volt benne, hogy ha ideje lenne, megint megtalálná. De hát éppen az időnek volt most híján. Kapkodó idegességében állandóan elvétette az irányt, és mindig ugyanott kötött ki, ahonnét elindult. Egyszer egy acél válaszval állt a hirtelen útját, amely meggyőződése szerint előbb még nem volt ott. A fal két szélén füst elő és Johnny tisztán hallotta az egyenletes, sistergő hangot a túlsó oldalról. Megfordult, és amilyen gyorsan csak tudott, rohant vissza a homályos folyosón. Kimerülten is félelemtől reszketve talált rá végül a helyes nyomra. – Megvan, ez a jó folyosó. A végén egy rövid lépcsőnek kell lennie, az vezet a mentőcsónakhoz. Futásnak eredt, most már közel járt a célhoz, nem kellett takarékoskodnia az erejével. Nem csalt az emlékezete, megtalálta a lépcsőt, hanem a csónak eltűnt. A hajóderékon széles nyílást átongott, a két kis hajódarú a víz fölé merett, rajtuk Johnny rémült megkönnyebbülésére üresen himbálódzott a két csigasor. A csónak vízrebocsátása után szabadon maradt hatalmas nyíláson át vad kíséretében sűrű permetként hatolt be a víz. A só íze már most megkeseredett Johnny szájában, pedig hamarosan nagyon is közelről kell majd megismernie az óceánt. Csüggetten lépett a nyíláshoz, és körülnézett a végtelen vízfelületen. Éjszaka volt, de a hold, amely most kalandja kezdetének is szemtanúja volt, fényesen ragyogva szemlélte a szomorú befejezést. Csupán egy-két méterrel alatta dühös morajlással ostromolta a hajó oldalát a víz, egy-egy hullám újra meg újra átcsapott a hajótesten, és ott törvény lett lába körül. Ha a szanta Anna többi része még ellenállt is az óceán támadásának, ezen a helyen nem sokáig lesz képes rá. Valahonnan a közelből tompa robbanás hallatszott. A szükségvilágítás pislogott egyet, aztán kialudt. Még szerencse, hogy eddig is kitartott. De hát ez számít egyáltalán. Johnny teljesen egyedül volt egy süllyedő hajón, több száz mérföldnyire a földtől. Kibámult az éjszakába, hát ha észreveszi valahol a mentőcsónakot, de sehol sem látta. Hát persze, biztosan a hajó másik oldalánál. Ez látszott a legvalószínűbb magyarázatnak, mivel a legénység alig hagyhatta el a helyét, amíg a hajó még a felszínen lebegett. Vagyis nem vesztegették az időt, bizonyára tudták, hogy veszélybe kerültek. – Vajon a szanta Anna szállít-e robbanó- vagy gyúlékony anyagokat? – utottá Johnny agyán. – És ha igen, vajon mikor robban föl? Egy hullám az arcába csapott. a sóspermet rövid időre teljesen megvakította, és a víz még a rövid idő alatt is szemmel láthatóan megemelkedett. Johnny alig akarta elhinni, hogy egy ekkora hajó ilyen gyorsan elsüllyedhet, de hát a légpárnás hajók tervezői nem számoltak ilyen megpróbáltatásokkal. A víz, vélte Johnny, körülbelül tíz percen belül eléri azt a magasságot, ahol ő áll. Tévedett. Teljesen váratlanul megszűnt a lassú, egyenletes himbálózás. A szanta Anna megbillent, felágaskodott, mint a haldokló állat, amikor még egyszer utoljára lábra próbál állni. Johnny nem habozott. Valami assukta, a hajó vészesen süllyedt. Legjobb lesz olyan messzire kerülni tőle, amennyire csak lehet hideg vízre készülve Johnny egy szabályos fejes ugrással a hullámok közé vetette magát. alatt lefelé haladt, meglepetten tapasztalta, hogy a víz meleg. Elfeledkezett arról, hogy az utóbbi néhány órában a télből a nyárba hajóztak. Miest a felszínre ért, teljes erejéből úszni kezdett, ügyetlen, de erőteljes karcsapásokkal. Hát a mögül szörnyű buddborékolást, recsegést, ropogást hallott, majd süvítő hangot, mint amikor egy gejzírből hirtelen kiszökik a gőz. Aztán egyszerre minden elcsendesedett, csak a szélnyögése hallatszott, és a víz csobbanása, amint a hullámok gördültek mellette az éjszakában. A jó öreg szanta annak szép, egyenletesen, minden zaj nélkül süllyedt a méve, és a visszahúzó örvény, amitől félt, nem érte utolzsonit. Miután megbizonyosodott arról, hogy elmúlt a veszély, Leállt az úszással, taposni kezdte a vizet, és közben terepszemlét tartott. Az első dolog, amit meglátott a mentőcsónak volt, nem egészen fél mérföldre tőle. Mindkét karjával elkeseredetten hadonászott a levegőbe, és ordította, hogy csak a torkán kifért, tehiába. A csónak már halló távolságon kívül volt, és még ha valaki vissza is fordulna, szinte lehetetlen, hogy vegye. Ráadásul a legénységnek halványsejtelmesen volt arról, hogy még egy túlélője van a szerencsétlenségnek, akit ki kell menteni. Egyedül maradt hát. A nyugóvóra készülő hold sárga korongja és a déli féltekének idegen csillagjai alatt. Akár órákig is lebeghet még itt. Arra ugyanis már rájött, hogy az óceánban könnyebb a felszínen maradni, mint az édesvízi patakban, ahol úszni tanult. De bármeddig tudja is magát tartani, a végén az mit sem változtat. A legkisebb esélye sincs arra, hogy valaki megtalálja. Az eltávozott mentőcsónakkal együtt az utolsó reménye is foszlott. Valami hozzáütődött, és Johnny a meglepetéstől és ijegységtől nagyot kiáltott. Csak egy roncsdarab volt a hajóról. Amint jobban körülnézett, látta, hogy körös-körül úszó tárgyak lepik el a víz felszínét. Ez a felfedezés megcsillantott előtte egy halvány reménysugarat. Ha összetudna tákolni egy kis tutajt, ezt határozottan növelni esélyeit. Talán még a szárazföldet is elérheti, ahogyan a híres kontiki utasai, akik közel száz éve meglovagolták a csendes óceáni áramlatokat. A lassan forgó roncsok felé úszott, és érezte, hogy az óceán hirtelen sokkal nyugodtabb lett. Az elsüllyedt hajóból kifolyt olaj lecsendesítette a hullámokat, már nem csapkodtak mérgesen körülötte, lomhamozgással emelkedtek, majd sűjtettek a mélybe. Magasságuk először megrímisztette johnny de amint a hullámmozgásokat követve ott lebegett a vizen, úgy érezte, nem árthatnak neki. Még ebben a nem túl rózsás helyzetben is izgalommal töltötte el az a tudat, hogy biztos könnyedséggel juthat fel a legnagyobb hullám hátára is. Már is ott keresgélt a szerteszét lebegő dobozok, fadarabok, üres üvegek és mindenfajta roncsdarabok között. Egyiket sem találta használhatónak, egyik sem volt akkora, hogy ráülhessen. Már majdnem feladott minden reményt, amikor körülbelül másfél méternyire tőle egy sötét, téglalap alakú valami bukdácsolt föl le a hullámokon. Amikor elérte, örömmel látta, hogy egy hatalmas láda. Némi küzdködés után sikerült felkapaszkodnia rá, és ez megtartotta. tartotta. A tutaj nem volt túl stabil, még felborulással is fenyegetett, míg nem Johnny kereszben végig hasalt rajta. Aztán, mint 8-10 centiméterre emelkedve ki a vízből, Ráhagyta magát a hullámokra. A holdfényénél tisztán kivehette a ládára festett betüket. Száraz, hűvös helyen tartandó. Rövid idő alatt vizes lett és fázni kezdett. Ráadásul átázott ruháján keresztül fújt a szél, amitől még jobban vacogott a foga. De nap így, ki kellett bírnia. Az órájára nézett, de meg sem lepődött, amikor látta, hogy megállt. De hát édes, mindegy, hogy mennyit mutat. Aztán eszébe jutott, hogy a szerencsétlen sorsú szantaannának Annának útja során több időzónán is keresztül kellett haladnia. Órája tehát amúgy is a legkevesebb hat órát sietne. Johnny ott vacogott a kis tutajon és várt. Nézte a hold lefelé gördülő korongját, és hallgatta az óceán mormolását. Aggódott, de szörnyű félelme mégis elmúlt. Hiszen egymás után kétszer is úgy menekült meg, hogy csak hajszálon múlott az élete. Lassan kezdte azt érezni, már nem esett semmi baja. Nem volt ugyan sem élelme, sem vize, de néhány napra biztonságban volt. A továbbiakra pedig egyszerűen nem akart gondolni. A hold legurult az ég peremére, és Johnny körül megsűrűsödött az éjszaka. Ekkor meglepve látta, hogy körös körül apró fénypontocskák lebegnek a vizen. Szinte fényárban úzik az egész óceán. Ezek hol kigyulladtak, hol meg elaludtak. Akár az elektromos reklámfények és csillogó ösvényt alkottak a hányódó tutaj mögött. Amikor Johnny belemártotta a kezét a vízbe, mintha a lángfolyam ömlött volna szét az ujjai között. Olyan csodálatos volt a látvány, hogy egy pillanatra megfeledkezett minden veszéről. Már hallotta arról, hogy élnek az óceánban világító lények, de álmában sem hitte volna, hogy milliárdnyi van belőlük. Most először kezdett megsejteni valamit földünk háromnegyed részét borító hatalmas természeti jellem csodálatos titokzatosságából, amely most az ő sorsát irányítja. A hold elérte a látóhatár szélét, egy pillanatig, mintha még ingadozott volna, aztán végképp eltűnt. Johnny feje fölött az égbolton millió csillag ragyogott. A jól ismert ősi csillagképek és azok a nagyon-nagyon fényes pontocskák, melyeket az ember juttatott oda az utóbbi ötven év alatt, amióta kimerészkedtek az űrbe. Ezek közül azokban egyik sem volt olyan csillogó, mint az óceán billiónyi fénypontocskája. A tutaj, mintha lángtengerben lebegett volna. A hold már nyugovóra tért, mégis örökké valóságnak tűnt, míg lassan pirkadni kezdett. Johnny végre meglátta a keleti égbolton derengő fényt. Dobogó szívvel figyelte, amit ez a fény szétterül a látóhatáron, és a nap aranykorongja felnyomakodik az égbolt peremére. Az égbolt és az óceán minden csillag a pillanatok alatt eltűnt, mintha soha nem is létezett volna, és új nap virrat fel. Johnny-nak jóformán még arra sem maradt ideje, hogy élvezze a gyönyörű fölkeltét, amikor meglátott valamit, ami szerte fosztatott benne minden újjáéledő reményt. Nyugat felől, egyenesen feléje tartva, több tucat szürke, háromszögletű uszony közeledett, olyan sebesen, hogy Johnny ereiben megfagyott a vér. Miközben ezek az uszonyok hihetetlen gyorsasággal szelve a vizet, a ládatutaj felé siklottak, Johnny-nak eszébe jutott minden hádborzogató történet, melyeket cápákról és hajótörött matrózokról valaha is olvasott. Az utazó láda közepére kuporodott, és amennyire csak tudta, összehúzta magát. A láda vészesen imbolygott, és johnny nem maradt kétsége a afelől, hogy a legkisebb lökés is elegendő a felborulásához legnagyobb meglepetésére azonban nem érzett különösebb félelmet, csupán valamiféle zsibbad szomorúságot, és remélte, hogy ha a legrosszabb bekövetkezik, pillanatok alatt túl lesz minden. Csak azt sajnálta, hogy soha senki sem tudja meg majd, mi történt vele. Aztán a sima, szürketestek testek ott vicánkoltak már a tutaj körül. Hullám útszerű mozgással vidámkodtak a felszín közelében. Johnny nem sokat tudott az óceán lakóiról, de abban biztos volt, hogy a cápák nem így úznak. Azon kívül ezek az állatok épp úgy lélegeznek, mint ő. Hallotta zihálásukat, amit elhúztak mellette, és futólag láthatta kibecsukkódó ornyillásaikat is. Hát persze, hiszen ezek delfinek. Johnny megkönnyebbültem felsóhajtott, és már nem törte magát, hogy valamiképpen elrejtőzzék a tutajon. Gyakran látott delfineket a moziban meg a televízióban, és tudta, hogy barátságos, értelmes lények. Ezek is vidáman játszadoztak a szanta Anna roncsai között, mint a gyerekek. Áramvonalas órukkal meg a lebegő roncsdarabokat, és közben furcsa, sipoló, visító hangokat a hallattak. Néhány méterrel odébb az egyik teljesen kiemelte a fejét a vízből, és egy deszkalapot egyensúlyozott az orrán, mint a cirkuszi idomított állat volna. Szinte hencegett a társai előtt. Ide nézzetek, milyen ügyes vagyok! A furcsa, nem emberi, mégis értelmes fej most Johnny felé fordult és a delfin a meglepődés félreérthetetlen mozdulatával dobta el játékszerét. Izgatott sívítással bukott vissza a vízbe, és néhány másodperc múlva johnny csillogó, kíváncsi fejek vették körül. Mosolyogtak. Legalábbis úgy tűnt, mint a szájuk egyfajta vigyorgásba merevedett volna. Egyikük olyan ellenállhatatlan volt, hogy a fiú akaratlanul is visszamosolygott rá. Johnny nem érezte magát többé egyedül. Már volt társasága noha nem emberi lényeké, és nem is segíthettek neki. Lenyűgöző volt figyelni galamszürke testüket, amint körülötte kerénytek, és játszi könnyedséggel vadáznak a szanta Anna roncs darabjai között. Johnny hamarosan rájött, hogy mindezt csupán játékos jókedvükben teszik. Sokkal inkább hasonlítottak tavaszi mezőn kergetődző nyulakhoz, mint sem olyan élőlényekhez, amelyek a tengerben élnek. A delfinek továbbra is felfebbukkantak a vízből, és Johnnyra bámultak, mintha csak meg akarnának bizonyosodni róla. Nem szökötte meg. Kíváncsian figyelték, amint levette átázott ruháit és kiterítette a napra száradni. És láthatólag alaposan gondolkodóba estek, amikor Johnny nagy komolyan megkérdezte tőlük: Miért? Mi más tehetnék? A kérdésre egy választ minden esetre magától értetődő volt. Feltétlenül készítenie kell valamiféle védelmet a trópusi nap ellen, mielőtt még pecsenyére sülne. Szerencsére ez a probléma hamar megoldódott. Sikerült egy kis ernyőt eszkábálnia, néhány fadarabot összekötött a zsebkendőjével, majd ráborította az ingét. Amikor elkészült, büszke volt magára, és remélte, hogy nézőközönsége is értékeli ügyességét. Jobb hián ebbe az árnyékba feküdt, hogy kiméje az erejét, a szél és az áramlatok pedig tovább őt a nagy ismeretlen felé. Nem volt éhes, és noha Ajka teljesen kicserepesedett a szárasságtól, csak órák múlva jelentett neki komoly gondot a szomjúság. Az óceán csendes volt. Alacsony, sima hullámok gördültek tovább, szeliden ringatózva. Johnny valahol már hallotta a szólásmondást. A mélységből csőjében ringott. Most pedig pontosan megértette a jelentését. Olyan megnyugtató, békés volt itt minden, hogy szinte már el is feledkezett reménytelen helyzetéről. Megelégedéssel bámulta a kékeget és a kék óceánt, figyelte a körülötte sikló csapkodó, furcsán szép állatokat, amint időnként magasan a víz fölé emelkedtek, fitoktatván felhőtlen boldogságukat. Valami nagyot lökött a tutajon, és Johnny Ferriatt. Egy pillanatig nem is akarta elhinni, hogy aludt, és hogy a nap már majdnem a feje fölé ért. Aztán a tutaj újra megrázkodott, és most már látta is, hogy mitől. Egymás mellett úszva négy delfin tolta a vízben. Már gyorsabban haladtak, mint egy úszó ember, és a sebességük egyre nőtt. Johnny elképedve bámulta a közvetlen közelében prüszkölő, fröcskölő állatokat. Valami új játékot találtak volna ki? Önmagának tette fel ezt a kérdést, és tudta a választ is. Nem. Viselkedésük egész rendszere teljesen megváltozott. Cselekvésük átgondolt és tervszerület. A játéknak vége, Johnny egy óriási delfincsapat közepében találta magát, melynek minden tagja céltudatosan egyazon irányban mozgott. Rengetegen voltak, talán százan is. Előtte és a háta mögött, jobbra és balra, ameddig csak ellátott. Úgy érezte, hogy egy katonai alakulat egy lovassági dandár kíséretében szeli át az óceánt. Vajon meddig bírják? tűnődött Johnny. A delfineken azonban nyoma sem látszott a fáradtságnak. Ha időről időre valamelyikük elhagyta a tutajt, azonnal egy másik foglalta el a helyét, így a sebesség változatlan maradt. Noha lehetetlen volt pontosan megállapítani, milyen gyorsan haladnak, Johnny szerint a delfinek több mint öt mérföldet tettek meg óránként. A fiúnak fogalma sem volt, vajon északnak, délnek, keletnek vagy nyugatnak tartanak-e? A nap majdnem függőlegesen állt a feje fölött, így nem tudta betájolni magát. Csak jóval később jött rá, hogy nyugat felé utaznak, mert a nap előtte bukott le. Johnny örült az estének, a percselő nap után már alig várta az éjszaka hüvösét. Ekkora már iszonyú szomjúság is gyötörte. Ajka kicserepesedett a szárasságtól, és bár rettenetesen csábította a körülötte hömpögő víz, tudta nagyon veszélyes inni belőle. A szomjúság annyira elhatalmasodott rajta, hogy az éjségét már nem is érezte. Még ha lett volna valami ennivalója, akkor sem csúszott volna le a torkám. Csodálatos megkönnyebülést érzett, amikor a nap aranyos bíbor palástjával nyugovóra tért. A holdvilágos, csillagfényes éjszakában a delfinek továbbra is nyugat felé vitték a kis tutajt. Ha egész éjjel ilyen sebességgel haladnak, Johnny számítása szerint legalább száz mérföldet tehetnek meg. Kell, hogy a delfineknek egy határozott céljuk legyen, de vajon mi lehet az? Kezdett merne felcsillanni a remény, hogy talán nincsenek messze a száraz és hogy ezek a barátságos és értelmes állatok valamiféle ismeretlen okból odaviszik őt. Azt azonban elképzelni sem tudta, miért teszik ezt. Ez volt Johnny életének leghosszabb éjszakája. Az egyre kínzóbb szomjúság nem hagyta aludni. Ráadásul csúnyán le is égett a tűzön, napon, és hiába forgolódott ide-oda tutajon, nem tudott kényelmesen elhelyezkedni. Leginkább hanyat feküdt ruhájából védve fájó testrészeit, miközben a hold és a csillagok csigalasusággal ván tovább az égbolton. Néha egy-egy fényes műbolygó el az ellenkező irányba, nyugatról keletre, sokkal gyorsabban mozogva, mint bármely más csillag. Őrítő volt tudni, hogy odafönt az űrállomásokon emberek tartózkodnak, és műszereik segítségével könnyen megtalálhatnák őt, ha eszükbe jutna keresni. De hát semmi okok nem volt rá, hogy ezt tegyék. Végre valahára elhagyta őrhelyét a hold, és a hirtelen beállott sötétségben foszforeszkáló fényeivel még utoljára fellobbant az óceán. A körülötte úszó kecses, remekbeszabott áramvonalas testek szinte szikráztak a fényben. Ha olykor egyikük másikuk kiemelkedett a vízből, ugrásuk pályája ragyogó szivárványként ívelt az éjszakában. Ezúttal Johnny egyáltalán nem örült a nap Nagyon is jó tudta, milyen szánalmas eredménnyel védekezhet a trópusi nap ellen. Újra felállította a kis ernyőjét, alábújt és megpróbált nem gondolni az ivásra. Lehetetlen volt. Lelki szemei előtt szinte percenként változott a kép. Hideg turmixok, jeges gyümölcsitallal teli poharak, szökőkútból szertes pizcelő csillogó víz. Még harminc órája sincs, hogy itt hányódik az óceánon. Mások ennél sokkal hosszabb időt is kibírtak víz nélkül. Az egyetlen, ami tartotta benne a lelket, az a kíséretének határozottsága és lendülete volt. A delfincsapat még mindig nyugat felé haladt, változatlan sebességgel. Johnny már nem törte tovább a fejét az állatok különös viselkedésén. Majd meg tudja, ha eljön az ideje, vagy talán sohasem. Aztán korra délelőtt megpillantotta a száraz földet. Néhány percig még kételkedett, ha csak egy felhő a láthatár szélén. De ha így van, miért csupán ez az egy felhő látszik az égbolton, és miért éppen szemben? Hamarosan minden kétséget kizáróan megállapíthatta, hogy egy szigetet lát, ám bár úgy tűnt, mintha a víz fölött lebegne. A forró pára az égboltra vetítette a csillogó, táncoló tükörképét. Egy órával később már tisztán kivette a részleteket is. A sziget erdővel borított, hosszú, lapos földdarab volt. Keskeny partját vakítóan fehér homok fette. A part fölött valószínűleg széles szikla húzódott, legalábbis erre utalta, mint egy mérföldnyire megtörő hullámok fehér vonala. Első pillantásra Johnny lakatlannak vélte, de nagy megkönnyebbülésére hamarosan vékony füstsíkot vett észre, amely a fák között kígyózott a magasba. Ahol füst van, ott emberek is élnek, és víz is van ami után most annyira sóvárgott. Még jó néhány mérföldre voltak a szigettől, amikor a delfinek szörnyen megjelztették Johnit. Irányt változtattak, mintha el akarnák kerülni a szárazföldet, amely pedig már ott volt előtte. Aztán megértette szándékokat. A zátony túlságosan nagy akadályt jelentett. Kikerülik, és a másik oldalról közelítik meg a szigetet. A kitérő legalább egy órát vett igénybe, de a fiúk nem türelmetlenkedett. Tudta, hogy most már hamarosan biztonságban lesz. Amikor a tutaj és a fáradhatatlan kíséret a sziget nyugati oldalára ért, Johnny először néhány lehorgonzott bárkát pillantott meg, majd néhány alacsony fehér épületet. Aztán észrevette a kiskunyhókat is, meg a közöttük sürgölődő, sötétbőrű embereket. Meglehetősen népes közösség élt itt a csendes óceáne magányos kis pontjá. A delfinek most mintha kicsit tétováztak volna. Johnny-nak az volt az érzése, nem szívesen mennek a sekély vízbe. A tutajt lassan eltolták a lehorgonyzott bárkák mellett, aztán visszafordulták, mint egy jelezve. A többi a te dolgod. Johnny-t mély hála töltötte el. Akart is néhány köszönő szót mondani, de szája annyira kiszáradt, hogy képtelen volt akár egy hangot is kinyögni. Óvatosan lemászott a tutajról, a víz csak a derekáig ért, és ő a part felé gázolt. A part mentén emberek ruhantak feléje, de ők még várhattak. Johnny a hatalmas és kedves állatok után fordult, akiknek ezt a valószínűlen utazást köszönhette, és hálásan búcsút intett nekik. Azok már hazafelé vették útjukat, a nyílt óceán végtelen vizeire. Aztán valami furcsa történt Johnnyval. Amint a a alatt a homokot, egyszeriben semmivé fosztott a sziget, s vele együtt a delfinek csapata. Elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, egy alacsony ágyban találta magát. Négy fehér fal és ragyogó tisztaság vette körül. Feje fölött egy ventilátor pörgött, az ablak összehúzott függönyén keresztül halvány fény szűrődött a szobába. Egy fonott szék, kis asztal, egy komód és egy mosdókagyló egészítették ki a berendezést. Johnny egyáltalán nem érezte a feltörtlenítő szagát, mégis tudta, hogy kórházban van. Felült az ágyban és abban a pillanatban felsikoltott a fájdalomtól. Úgy érezte, a feje búbjától a lába ujjáig tüzel mindene. Végig nézett magán, gyulladt vörös volt az egész teste, bőre hatalmas fortokban hámlott le róla. Már kapott orvosi kezelést, mert egyes részeken vastag kenőcsrétek réteg fény lett. Nem kísérletezett tovább a mozgással, és újabb önkéntelen kiáltással visszahanyatott az ágyra. Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó, és egy testnő nő lépett a szobába. Karja, mint két henger nap, és fennmaradó részeit is ennek megfelelően méretezték. Legalább 110 kiló lehetett, mégsem volt egészségtelenül kövér, egyszerűen csak jól megtermett. Nos, fiatalember, mondta, mi ez a lárma? Életemben nem hallottam ekkora hűhót egy kis lesülés miatt. Csokoládébarna arcán széles mosoly ömlött szét, így azután Johnny visszanyelte sértődött válaszát. Ehelyett ügyetlenül elvigyorodott, és engedelmesen tűrte, hogy a nővér megnézze a pulzusát, és megbírja a lázát. – Most pedig elaltatlak, – mondta a nővér, és eltette a hőmérőt. – Mire felébredsz, megszűnik minden fájdalom, de előbb mondd, mi a címet, hogy értesíthessem a szüleidet. Johnny teste hirtelen megfeszült, mit sem törődve az érzékeny bőrfelülettel. – De ennyi viszontagság után – ezt erősen elhatározta – nem fogják hazaküldeni az első hajóval. Nincsenek szüleim, bögte ki. Senkim sincs, akinek üzenni akarnék. Az ápolónő szemöldöke hajszálnyira megemelkedett. Hmm, mondta kételkedve. Nos, ha így van, akkor már is hozom az italt. Egy pillanatra, kérte Johnny. Tessék szíves lenni megmondani. Hol vagyok, Ausztráliában? A nővér nem válaszolt azonnal. Előbb szép lassan átlátszó folyadékot töltött egy mérő pohárba. – Igenis, meg nem is. Ausztráliához tartozik, bár száz mérföldre fekszik a kontinenstől. – A nagy korázáton egyik szigetén vagy, és nagy szerencsét, hogy elérted. – Tessék itt meg, nem olyan borzasztó. Johnny savanyú képet vágott, de a nővérnek igaza volt. Miután lenyelte a gyógyszert, megkérdezte. – Mi a neve a szigetnek? A testes ápolónő furcsán kuncogott, ami úgy hangzott, mint egy távolodó kisebb fajta mennydörgés. <gül> – Neked ezt tudnod kellene? – felelte. Johnny igencsak gyorsan ható gyógyszert kaphatott, mert a következő szavakat már alig-alig hallotta. Újra eszméletlen álomba merült. – Mi Delfin Szigetnek hívjuk. Amikor felébredt egész testén enyhe húzódást érzette, az égési fájdalom teljesen megszűnt. Bőrének jó része lehámlott, és még néhány napi úgy lett akár egy kígyó. A nővér, akit Tesszinek hívtak, és Tonga-szigetéről jött ide, elégedetten figyelte, hogyan tünteti el Johnny a halom tojást, konzervhúst és trópusi gyümölcsöt. A kiadós evés után a fiú visszanyerte erejét, és azon minutában felfedező útra akart indulni. – Ne légy olyan nyugtatta Tesszi. – Rengeteg időd van! Nagy halom ruha között matatott, Johnnyra illő nadrágot és inget keresett. – Tessék, próbált fel! – Ezt a kalapot is! – és nem menj addig a napra, amíg rendben nem jön a bőröd. Ha nem hallgatsz rám, újra visszakerülsz ide, és akkor nagyon dühös leszek. Vigyázni fogok, ígérte meg Johnny. Módfelett rossz ötlet volna felbosszantani a nővért, gondolta. Tesszi két ujját a szájába véve éleset füttyentett, mire egy pöttöm kislány jelent meg az ajtóban. Itt az új delfin fiú Danny, mondta Tesszi. Vezesd az irodába, a doktor úr már várja. Johnny követte a gyereket a töredezett koráldarabok alkotta ösvényeken, melynek vakító fehéren csillogtak az izzó Hatalmas, árnyas fák között haladtak, melyek nagyon hasonlítottak a tölgyfára, csak a levelük volt sokkal nagyobb. Johnny kicsit csalódott, mindig azt hitte, hogy a trópusi sziketeket pálmák borítják. A keskeny út hatalmas tisztásba torkollott, ahol fedett sétányokkal egymáshoz kapcsolt földszintes betonépületek sorakoztak. Némelyiken hatalmas ablakok voltak, mögöttük látni lehetett a munkába merült embereket. A többi azonban vakon bámult a világba. Valószínűleg gépeket tartottak itt, legalábbis erre utaltak az idevezető csövek és kábelek. Johnny követte apró kísérőjét a főépülethez vezető lépcsőn. Amikor elment az ablakok előtt, észrevette, hogy odabentről kíváncsian bámulják. Ez érthető is volt, elvégre nem mindennapi módon került ide. El is gondolkodott azon, vajon nem csak álmodta ezt a furcsa utazást, annyira hihetetlennek tűnt. Ezt a helyet valóban delfinszigetnek hívják, ahogy teszi nővér mondta. A véletlennek ezt a játékát aztán már végképp lehetetlennek tartotta. Johnny kísérője, aki vagy nagyon félénk volt, vagy megtiltották neki ügyet szót is beszéljen, abban a pillanatban eltűnt, amint odavezette őket a dr. igazgató helyettes feliratú ajtóhoz. Johnny kopogtatott, majd amikor odabentről megjött a tessékválasz, belépett a nagy, légkondicionált irodába, amely kellemes hűvösséggel fogadta a kinti hőség után. Dr. Keese 40 év körüli férfi volt, és pontosan úgy festett, mint egy egyetemi tanár. Íróasztalnál ült, de így is látszott, hogy szokatlanul magas férfi. Ő volt egyébként az első fehér ember, akivel Johnny a szigeten találkozott. A doktor egy székre mutatott, és kicsit orhangon így szólt. Ő Johnny-nak egyáltalán nem tetszett, hogy lefiacskámozta, és furcsa is volt neki a doktor Ausztráliai kiejtése is, amivel eddig még sohasem találkozott. De nagyon udvariasan megköszönte, lejut, és várta a folytatást. Talán jobb lesz, mondta doktor Kisz, ha azzal kezdett, mi történt veled? Azután, hogy a slanta anna elsüllyedt. Johnny-nak leesett az álla. Minden terve semmivé foszlott. Bár csak félig kész tervei voltak, de abban bízott, rövid ideig talán meg tudja majd játszani, hogy hajótörészt szenvedett matróz, aki elvesztette az emlékező tehetségét. Ám ha ezek tudják, hogyan került ide, akkor azt is tudják, honnan jött, és akkor nincs mese, azonnal hazaküldik. Elhatározta, hogy nem adja fel harc nélkül. Én még sohasem hallottam a szanta, vagy hogy is hívjákról, felelte Johnny ártatlanul. Ne néz minket, bolondnak, fiacskám! Amikor ilyen regényes módon partot éltél, természetesen rádion megkérdeztük a parti őséget, tűnt el mostanában hajó. Megtudtuk, hogy a Santa Anna légpárnás teherszállító hajó legénysége ben kötött ki, ahol is jelentették, hogy hajójuk körülbelül száz mérföldre innen elsüllyedt. Azon kívül azt is jelentették, hogy mindenki megmenekült, még a hajó macskája is. A Santa Annát kihagyhattuk volna a számításból, de felötlött bennünk a gondolat, hát ha potya utasként utaztál rajta. Ezután már egyszerű volt megtudni a rendőrségtől a szanta anna útját. A doktor elhallgatott, kezébe vette az asztalán heverő pipát, és elmélyülten vizsgálta, mintha most látna ilyet életében először. Johnny ebben a pillanatban szinte biztosra vette, hogy doktor Kis csak ugratja, és belső ellenszedve a férfi iránt egyre nőtt. Nem is hiszed, mennyien szöknek el otthonról, még ma is, folytattak a kellemetlen hangt. Eltartott néhány óráig, amíg megtudtuk ki vagy, s őszintén szólva, amikor felhívtuk Márta nénédet, hát nem repesett az örömtől. Valójában nem is hibáztatlak a szökésért. Hm, talán mégsem olyan szörnyű ember ez a doktor, Keith. És most mit akar velem csinálni? kérdezte Johnny. Ilyetten vette észre, hogy kicsit remeg a hangja, és hogy a csalódottság és reményvesztettség könnyei már a torkát folytogatják. Pillanatnyilag nem tehetünk sokat, felelte a doktor, és johnny már is éledni kezdett a remény. Hajunk, oda át van a kontinensen, és csak holnap után tér vissza. Ezt követően pedig egy hét múlva száll újra vízre. Tehát nyolc napod van, amivel számolhatsz. Nyolc nap? Mégsem el a szerencséje. Rengeteg minden történhet ennyi idő alatt, és biztos volt benne, hogy történni is fog. A következő fél órában Johnny elmesélte a hajótörés utáni egész utazását. Doktor Kíz közben jegyzetelt, és kérdéseket tett föl neki. Úgy látszott, semmi sem lepi meg, és amikor Johnny befejezte, egy kötek fényképet húzott elő az íróasztal fiókjából. A felvételek delfinekről készültek. Johnnynak nak fogalma sem volt arról, hogy ilyen sok féle van belőlük. Fel tudnád ismerni a idat, kérdezte a doktor. Megpróbálom, felelte Johnny, és végignézte a képeket. Jóformán mindegyiket félretette, csupán ötnél habozott. Három, talán, és kettő, valószínű. Doktor kíz elégedetnek látszott Johnny választásával. Igen, mondta, ezek közül az egyik lehetett. Aztán nagyon furcsát kérdezett. Beszélt hozzád valamelyik? Johnny először azt hitte tréfál, de látta, hogy Doktor Keith egészen komolyan gondolta a kérdést. Különféle hangokat adtak, csikorgás, fütyülés, csaholás, de semmi olyat, amit megérthettem volna. Semmi ilyesmit? kérdezte a doktor. Megnyomott egy gombot az íróasztalán, és az iroda falára szerelt hangszóróból egy rozsdás ajtó hasonló hang hallatszott. Majd egy újabb, egy egész sorozat ami johnny egy régi típusú gázmotorra emlékeztette, amelyet éppen begyújtanak. Végül pedig tisztán is félreérthetetlenül: Jó reggelt, doktor Kisz! A szavak az emberi beszédnél sokkal gyorsabban peregtek, de pontosan kivehetők voltak. És Johnny már az első hallásra tudta, hogy ez nem egyszerű vízhang vagy papagájszerű ismétlés. Az állatnak, amelyik azt mondta: Jó reggelt, doktor Kisz! pontosan tudnia kellett, hogy mit beszél. Meglepetnek, látszol, kuncogott a doktor. Nem hallottál még arról, hogy a delfinek beszélni tudnak? Johnny nem etintett. Nos, már ötven éve tudott dolog, hogy a delfinek bonyolult saját nyelvrendszerrel rendelkeznek. Mi megkíséreljük ezt megtanulni, és egyidejüleg nekik is megtanítani az angol nyelv alapjait. Eddig már nagyon szép eredményeket értünk el, hála Kazan professzor módszereinek. Majd megismered, ha visszatért a kontinensről. Ő is nagyon kíváncsi a történetedre. Addig is keresek valakit, aki törődik veled. Doktor Kís megnyomott egy gombot, és a hangszóróból rögtön megérkezett a válasz. Itt az iskola, parancsoljon, doktor úr. Szabad valaki most a nagyobbak közül? Igen, Mike, rendelkezzék vele. Rendben, küldj át az irodára. Johnny felsóhajtott. <gül> Még egy ilyen távoli kis szigeten sem szabadulhat meg az ember az iskolától.